яку належить пройти – путь до життя чи до смерти. Він ніколи не давав життя, а тільки смерть. Звикнув робити це спокійно, байдуже. Йому здавалося, що вдосконалює життя смертями, очищає його і визволяє для вищих цілей, бо ж ліпше мати своїми підданими покірливі трупи, ніж живих невірних. Тепер мав вибирати між життям і смертю Тримав у руках меч і закон І не бачив порятунку Меч і закон Зрада карається мечем Відрубати голову І виставити її перед баб і кулелі А тіло пустити кам'яним колодязям До босфору, до пекла Бо за спробу напасти на султана Позбавити його життя Тільки закон і меч Сина він стратити не може це зробить його брат, коли стане султаном і виконує закон Фатіха. Але цю жінку, що прожила, як обраниця долі, не маючи на те ніяких заслуг, він повинен покарати. Бо вона замахнулася на престол. Коли з уст мерзенного зрадника Ахмета Паші впало ім'я Хурем, Сулейман не повірив. А тоді зрадів, і мерщий показав своїм гільсізам, щоб навіки заткнули пельку тому нікчемному викащику. Ану ж передумає і відмовиться від своїх слів, і зіпсує султанові радість від того, що нарешті має перед собою справжнього ворога. Бо де ж ті вороги? Шах уникав сутичок, ховаючись у своїх горах, папи вмирали один за одним і тільки потрясали повітря прокльонами, які не долітали до султана. Імператор Карл, знесилившись у змаганні з Падешахом, віддав Іспанію синові Філіпу, а імператорську корону дріб'язковому Фердінанду. Польський король лякливо щулився від самого імені Сулейманового. Цар Московський Іван був надто далеко, до кінця життя не дійде сюди, хоч би й захотів. Без ворогів же людині не жити. А могутньому Володареві і поготів. Та нарешті він мав ворога справжнього, відданого, такого близького, що не розділяв їх навіть подих. Його хурем, його хасики, ворогиня, зрадниця, замахнулася на його життя, хотіла його смерті. За смерть тільки смерть. Вона буде страчена отут на чотирикутному шкіряному килимку, Розстеленому на розкішних султанських килимах. Найправніший кат імперії Зітне її голову швидко, вміло, без болю. Таємниці буде дотримано, Ніхто не бачитиме і не знатиме. Голову не виставлять перед брамою, Сук чи шме. Тіло віддадуть землі, Не спалять, не кинуть стервятникам. Так запанують закон і мечі. Спокійно, з холодним серцем, Сулейман обдумував все, що має зробити. Користався султанським правом і привілеєм роздумувати навіть тоді, коли рішення вже прийнято. Так, він удовольнить закон і меч. А що ж залишиться йому? Перебирати свої самотні старечі сни? Лічити краплі крові, що витікають йому ночами з носа? Слухати крик сови десь за вікнами? І не зясяє ніколи йому безсмертний усміх хурем. Не задзвонить її єдиний голос. Не задзвонить. Не прозвенить Машала. Ні, ні меч, ні закон не замінять любові. І нічого не замінить. Хто сказав, що він має стратити єдину дорогу людину на землі? Хто сказав, що вона винна? Може, то він сам винен? Поки ти, султан, має жити, вмирають хай інші. Помер сам, зрівнявся з усіма. Вмирати султани не мають права, до того ж він не вірив у злочинні наміри хорем. Міг дозволити собі розкіш вірити тільки в те, що хотів. Надто, що тут усе було таке хистке і непевне. Замах на його життя? Але як можна замахуватися – на життя мертвого, адже він лежав мертвий день, і два, і три. Чули про змову Хурем і його наймолодшого сина? Хто ж, коли й міг хто чути, то єдиний Аллах всемогутній, милостивий і милосердний, а сказано ж у книзі книг.